başqa. İndi. Ana sura 32 ikinci ay ha? Hə. Yəni fəslin adı nədir? Kimdir yanında deyir. Fəslin adı. Aha. Aha. Halı təhdid bunu Aydındır. Yəni Anam surəsini götürdük. Hı. Sülmün dedik 3 növ var, ha? Bəli. Hansılardır? Dişi idi. Hı, andər idi. Böyleyi... Hansı Allah təala başlayır? Səlam nə? İkinci də üstündə birinci də baxsə, yəni He, tövbeyle ise bağışlayan. Ama birim bağışlamırlar tövbeyle ise. Yo, başka tövbeyle ise şirki bağışlayır. Başkasına söylüyorum. O bağışlamır. Hatta halallaşmayacak. aydındır duruyor. Yani Allah öz hakkını başlayır Arta gerisini yok. Gerisini bağışlamır. Ta o gerisi onunla halallaşmayacak. سورة ماليف رحمه الله ما لهم قولوا لك عن عباد بن سامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن, وأن إيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروحا منه والجنة حقه والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل E, Mənim, müəllif Rahimovullah bu e, tohidin fəzilətindən danışır və danışır ki, tohid necə günahları yuyur. Məsələ ondandır. Yəni, fəhsinin adı bizim mövzu fəhs-i tohidin fəzilətidir və nə, hansı günahları yuyur. Hmm, yəni, hansı günahları yuyur. Və müəllif Rahimovullah birinci ayə ilə başladı və sonra hədislə başlayır. Qadiş işte, də Ubulamla kubadəni salam etdi. O adamı salam et Ənsaridir, Xəzirəc, Xəzirəc ə, Deməli, Əhliyyətinin təxminən 37-ci ya 30 ə, ya 33-cü ya 34-cü illərində vəfat edib. Əhliyyətin yəni bəzi vaxtlar maviyana vaxtında, Qadiyəlanın o vaxtında dünyasını dəyişir, təxminən 73 yaşında, 70-dən çox ömür olur. Əbu və o deyir ki, peyğəmbər sallallahu ve sellem, dedi ki, mən şahidəm əllə iləh illallah. Və hədis Əbu Umsan radillahu və digərləridir. ki, mən şahidəm əllə iləh illallah. Yəni şahadət gətirsə. Yani şahadət gətirən bildirir ki, nəhansı şəhadəti? O Lə İləh İləllah. Kim Lə İləh İləllah şəhadəti gətirsə, desə ki, o təkdə, onun şəriki yoxdur. Və Muhammed s.a.v. onun qulu və Rasuludur. Və İsa, Allah'ın qulu və Rasuludur. Və o, Allah tələnin kəlməsi ilə, hansı ki, o kəlməni Məryəmə göndərmişdir, vermişdir, üfürmüşdür. E, ondan o kəlməni olub, Və ruhu da onlandır. Və cənnət haqdır. Və cəhənnəm haqdır. Yəni, kim buna şəhadət gətirsə, Allah subhanətələ onun əməlinə görə, əməlinin miqdarına görə, onu cənnətə salar. Yəni, bu hədis Peyğəmbər s.ə.v. burada dörd dənə məsələyə toxunur. Dörd dənə məsələyə. Birinci şəhadət, La ilə həllillah, İkinci Muhammed Rasulullah, Yəni, dörk şey cənnətə parır insanı. Dörk şey cənnətə salır. Ən birinci, lə ilə həlləllah, sonra Muhammed Rasulullah. Çünki, lə ilə həlləllah deyən Muhammed Rasulullah deməyə, lə ilə fayda verməyəcək. Çünki, müsəlman olmaq üçün, lə ilə həlləllah muhammad Rasulullah demək lazımdır. Əgər biri lə ilə həlləllah desə, lakin Muhammed Rasulullah deməsə, o, lə ilə faydası yoxdur. Və Ona görə ikinci məsələ odur, cənnət taparan. Sonra ə, Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həmçinin üçüncü məsələ hədistə cənnət taparan məsələlərdən o da iman gətirmək ki, İsa Allahın qulu və rəsuludur və dördüncü də məsələ cənnət və cəhənnəmin haqq olması. Yəni, kim bunları şəhadət getirsə Şahadət gətirsə, yəni iman gətirsə. Və şahadət gətirsə, yəni bilsə. Şahadət gətirsə, yəni əməlləsə. Və əməlinə görə də tüməli, nəyini cənnət Allah subhanıq daxil edəcək. Və əməlinə görə nə üçün qeyd olunur? Çünki insanlar əməllərində müxtəlifdirlər. Elə çıvar əməli çoxdur, elə çıvar əməli azdır. Və düzdür, başqa hədistdə Bir deyirik ki, heç əməl də əsas deyil. Əsas Allah Təalanın rəhmətini qazanmaq. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ürəyi ki, heç kəs əməlinə görə cənnətə girməyəcək. Dedilər şey Rasulullah, sən də səhv etdinmə? Hə? Sən də Allah kim Allahın rəhmətini qazansa ona gedəcək. Ona görə də hədislər cəmləyəndə düzdür biz deyirik əməl vacib deyil, lazımdır. Təvhidin əsaslarından biridir. Təvhid təsdiqləmirdi. Lə iləhə illahı təsdiqləmirdi. Çünki biz deyirik ki, Lə iləhə illah bədən tələffüz kifayət eləmir. Gəl əməldə ona muvafiq olsun. Və gəl bilə, biləsən, aydındır? Allah Subhanahu buyurur ki, "İlə məşhədə və hum ya'ilun." Yani Allah Subhanahu buyurur ki, onlar ki, şahadət gətirdilər və bilirlər nə gətirirlər. Yəni bilmək şahadəti elin, elə yani vacibdir. Ona görə Allah Subhanahu buyurur Wallah menne hu la ilaha illallah ta'ala menne hu la ilaha illallah. Yəni birginə la ilaha illallahı. Fəran bilincə ilmdir. Belə müəllif də rahmehullah bu hədisi, yəni gətirəndə təbii ki bu hədisə daxil də həmsənin la ilaha illallah şərtləri. Çünki la ilaha illallah biz biləndə, öyrənəndə biz görürük ki, heç deməli tələffüz bir dənə kifayət tələffüzlərcə fəzalı mövzuda başladıq. Mütləq geri olun tələffüzdan başqa məsələlər var ki, ona görə Utsvaradiyallahu rəsatını gətirəndən sonra deyir ki, Utsvaradiyallahu o, o da əhsabələrdən biridir. Peyğəmbər sallallahu bir gün iki yaşlı istirəm, gələsən, abbacronlar da gəlsinlər, mən deyən yerdə evdə bir dəyərdə namaz qılasan. Rasul sallallahu qəbul dəvətini. Gəri, deyir, qılın, deyir, or plan gəldil. Sonra söhbət əsasında səhabələrdən biridir ki, filancə münafıqdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sadəcə deyir, rivayətində deyir ki, bu təbii ki, o başqa hədisdən gəlir, ondan sonra və innalllahu harrama an itban da o sözu otvadıram. Itban qovadlanın və s. vəcətlər. İlki, və innalllahu harrama ala nnara liman ala man qal la ilaha illallah yabstagi Allah Lə ilə həlləni, ixlasla deyənə cəhənnəmi haram edib. Mənə bu onu göstərək ki, ixlasla. İxlasla deyənə. Tüzdür, orada münafiq deyəndə, texanbar saçıdan deyir hələ demə. Aydındır. Sadəcə, ə, müşkül məsələ nədir? Belir lə ilə, ilə deyəndə demək mümkündür ki, o ixlasla demək. Çünki ixlas nədir? Qəlib əməllər. Qəlbə əməlləri də Allah verir. Hərdən məsələlər elə aydın olur ki, şübhə yoxdur da, yəni zəndi yoxdur. Bakı, yenə orada da insan yerə ehtiyyatda olmalı qəlbə əməllərdə. Çünki çox vaxt qəlbə əməllərə girən adam özün müşkül məsələyi salır. Çünki, ən birinci qeydən iddia aləyir. Qeydən iddia aləyir, özü nədir? Küfürdür. Yəni, adam özü küfürdən qaçır, bakı, küfürə girir. Ona görə bu məsələdə biraz az qəlbən əllərində hökm verilməz. Ona görə Peyyambar sağsında, nədir ki, filan, qız münafiqdir, dedə, ələ O, lə ilə illəlləh deyir. Ələyəkselam. Və sonra çıxdik ki, o, lə ilə illəlləh deyir və münafiqlər də zahirən nədirlər? Ələyəkselam. Münafiqlər nədir? Zahirən müsəlmandır. Batınən kafirdir. Amma təyin eləmək münafiq axırdır. Ona görə, münafiq demək insana kafir deməkdən, müşik deməkdən daha pisdir. Çünki bir adama münafiq deyəndə sən qeydən iddia edirsən. İddia edirsən ki, onun qəlbində iman yoxdur. Orası ağız sözlə. Yə, belə məhsuliyyəti götürməz və. O ki, qalda ilə təkfir, müşik demək, o qalısın qırağı. Münafiq deyən özü küfürləyir. Qeybdən iddia edir. Deyə bilərsən, əməlində nifaq var. Dağınışında nifaq var. Necə Peyğambər sallallahu aleyhəm buyurur ki, münafiqin e, alaməti bir vətlə 3-dür, bir vətlə 4-dür. Elə deyək, adıçlar, qəlum bilirsiniz. Tüməli, e, hərdən məsələlər elə aidın olur ki, belə, amma yenə hərdən məsələdə ehtiyyatda olur, elə kifayətdir ki, o, Peyğambər sallallahu aleyhəm O, samara rədiyəllahu anhu rivayətində deyir, döyüşdə bir vurur onun kafir olur birinci döyüşür. Sonra özü o kafir elə kafirlərdən olur ki, belə zalımlardan belə olur, belə nə qədər səhabə öldürür, güclü olur. Mahir olur döyüşdə. Və döyüşdə belə misal olur. Belə samə deyir ki, tut onu yıxdım yerə, vurmaq istəndə dedi lə iləh illə. Ah, belə samə deyir, ha, Aydındır ki, qorxub, özdə qılırsa, başı istər. Yəni, təsərlə, zən yoxdur, şübhə. Yəni, gördə ki, vəziyyət. Vurur. Asıl, sallılar sənə, deyir ki, kıyamət üçün qələndən edəcəyir. Təsəvvürlə, yəni, Peyğəmbər salıq, sahəbə -salı, salı -salı, nə əməli? Yəni, səhv sayır. Əgər o yerdə insan deyə bilməz ki, yox, yalandan deyir, və təsərlə, başqa yerdə gecə. Yəni, müharibə yer Qardaşlar bu hökum məsələlərində bir az ehtiyyətdə olmalıdır. Naxıq yerə başqasının yükün özübə götürmək. adamlar var oturub, bir də oraya başlayır, o, bu, belə getdi, ələ getdi, yüklüyü səhvəzib, yaddan çıxınmaq. Mələklər yazır, qayrındır və əgər mələklər dəftər mürəkkəbi çeyirinili sən almalı olsaydı mələklərə, sən danışmazdın, çünki bankrot olardın, müflis olardın, nə qədər dəftər alarlar nə qədər mürəkkəb alarlar. Yəni, fikrimiz yox deyir, nə qədər gedir, onun qədər danışırıq, onun qədər ehtiyyatı olmalıdır, xüsusən, hökm məsələlərində qədər. Deməli, ə, ə, ə, Usama radiyyələrinin rivayətində başqa bir sahabilərdən də bir olur, o da belə bir hadisədə döyüş meydanı da öldürür, İlilə ilə ilə deyəndə. Sonra bir müddətdən keçəndən sonra o sahabi ölür. Sabülə deyib bastırdıq, gəldi. Sabahçı gün xəbər gəldi ki, bəs meyid qəbirdən çıxarlıb. Sonra dedi, işidiyə sən müşriklər gəlib önəyib. Aba bastırdıq. Sonra təzdən gəldi. Sabahçı gün gələ xəbər gəldi ki, yenə meyid çıxardılıb. Və bir neçə gün hələ bastırdıq, gəldi. Sonra Rasul sallallarım sənə yana. Çünki sabülə çox vaxt narahat eləmək istəmir Bir neçə gündən sonra gəldilər, soruşdular ki, ya Bəs bələ-bələ dedik ki, o döyükdə ki, öldürür bana. Ləylədi, yəni, Allah s. bu cür istə ləylədən əzəmətliyin başı salır. Göstərir. Yəni, o hərəkətini görə. Yəni, baxmayaraq, hədisək ediyoruz yəni, torpaq Abu Cəhli götürüb, atmayıb. Abu Ləhəvi götürüb, atmayıb. Yəni, təsək, sahabəyi götürüb, atır. Ona görə, bulaq, nəməsi, dəstdir, ibrətdir. Yəni, aqil insan çünki ibr Və tüməliyyə hədistə e, dörd dənə məsələ var. Təbii ki, bura daxildir. Bu, mən şəhidə. Kim şəhadət gətirirsə ki, əllə iləhə illə Allah. Yəni, şəhadətin də bir üçün də şəhadın iki hissədən ibarətdir. İnkar və isfaz. Məni, biz görürük ki, əqidə düzgün olmaz, səhirlə əlhəm düzgün olmaz, hətta İspatla inkar bir yerdə olmayınca. Bir dənə inkar kifayət də öl, bir dənə ispat da kifayət də deyir. İnkar deyirsən nə? İnkar deyirsən bütün ilahları, Allahdın qeyrisinə ibadət olunanları. Nədir ki, indiki sizə vəlisən, e, yaxşı mühürəni yalır, tağut kəlməsi. Deməli, yəni, bütün tağutları inkar demək hər növdən və bir dənə Allahı ispat eləmək. Çünki tağut nədir? Həttin aşan, Allahdan qerişnə ibadət olunan, tağutdur. Məsələn, elimsiz danışan tağutdur, rüşvət alan tağutdur. Ayındır, Seyybaz tağutdur, baxıcı tağutdur. Və təbii ki, ən böyüyü şeytandır, tağutdur. Bəlkə Allahın hökmünə hökm verməyən açıq-halız görər tağutdur. Ayındır. Və bunlar da belə bu, tağutun növləri çoxdur. Və Şeyx, daha doğrusu, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm, deyir kim gətirsə şahadət edir, Lə iləhə illallah, təsəddüq. Allah Allah, Allah deyib bilirsiz? Şərtləri var. Neçə dənədir, qardaşlar? Hə? Efrad deyir, Yasın deyir. Yəni necə Hafsa kimə rəhməllah, İslamda qeyd olunub 7 dənə şərt var. Və ən birinci kim deyə bilər onları? Və birinci mən də bilərəm. Nənəm. Yo, kim deyə bilər 7-sini də? İhlas, aha, aha. Yaqınlıq, yaqinlik. Yo, yo. Yo, hafızə kimi qeyd etdikləri, qeydlə Elm, ihlas, məhəbbət, sura. Yo, yo, yo. yo o da o da daxil olaşıb 7 dənə şeyi qeydiləndə ona qeydlə bilərik. Zətilni. Allah Həh, yov, yov, yov. Merhaba. Həh, sen de səhətə gəlir, sen. Həh, sonra... Dədik, sonra... İqiyar bizi kabul. Həh. Allah üçün gələk qəbul. Həh, o da, o da, o da, o da, o da, o da. Həh, yov, tam və həh. Həh, və həh. Şimdi... Elbədə ablər şəhirdə qədirliyyə ki, və sədqiqəməə, qəbul-i Şəhdi, lakin o düməkdə öl. Elim, yəqin, ixilas, sirq, mühəbbət, qiyad və həmçinin sirq, qabul. Bunlar yetkidən yox, ə, çoxdur. Ləylə, şəhdləri çoxdur. Halbuki təbəkküldə çox şəhətindəndir. Xov, varacağı qardaş da cidmişkən, şəhətlərindəndir. Aydındır. Şəhətlər çoxdur. Yəni, fikir versiniz, əəəə, Əsas şərtlər qəlbə məmlərdi. Qəlbə məmlərdi. Elə də yoxdur. İxlas, sədaqət, məhəbbət, inkiyaf, səbr, qəbū, planlı məhəbbətdir. Biz deyirik ki, heç kəs deməyib ki, bizdən Lə iləhə illəlləh deyir ki, hansı adlardır istirad ilə, heç denəmə. Bu, heç kəs deməyib ki, heç kəs deməyib sadəcə biz deyirik ki, kim bu kəlməni desə, zahirə müsəlməndir. Kim bu kəlməni desə, bu kəlmə elə bilir ki, pasportdır insan müsəlmanın. Yəni, sən bu kəlməni deyən də de müsəlman olsan. Ona görə biz sənə tələb edirik ondan namaz sonra namazı. Yani ən şəhngül la iləhəlləh deyincə bir şərh namazı demərik. Mə namazı nöqtədən nə tələb edirik? Çünki sən niyə sən la onu görərsən? O başqa əməlləri səndən tələb eləyir. Ki la iləhə deyən, səri la iləyhə hamsan. E, sadəcə bəzi qardaşlar düzü və bəziləri şişirdib bu məsələni, bəzilə azıbla bu məsələdə gediblə başqa firqələrə. Yəni onlar elə la iləhə deyən gərək yəni o lan Adam bir 5-6 ay ayırı vaxt müəllim yanında əməli başda əqidəni öyrənə ki, ondan sonra bunu lə sayısın. saysın. E, yəni ki, son demibarimlərdən. Yəni kafir hətta lə iləhəllədirsə, gir islama. O sonrakı əməllərdir. Təbii, o sonrakı əməllərdir. İndi ola bilər, sufiklər lə iləhəllə şərtləri bilir, qonaşdı. Lələn şərtləri, şərtləri rəsmət biləsən İndi tuş kimi sənə dedim Lailə və Şəddəndir. Bilmədin. O demək deyil. Lailə, sən bilmirsən Şəddəni. Əsılı sodişib qəlbində olar olsun. Nəcə ola? Görsən ki, hətta ola bilirsən avamlandar. Deyirsən Lailə ha Şəddədir, bilmir. Amma deyirsən ki, bəs elin bə, mənasu budur deyim mən biləm onu. Hə. Sonra deyirsən ki, bəs məhəbbətdir ha, alədir. Ancaq Allah sevirəm. Sonra nə bilim sonra həm bax qardaşlarınlardan xov, ə, rəcaq, Məsələn, təvəkkül. Sadəcə ola bilər bəzən də zəif olsun. Yəni şərtləri bilmək, yəni şərt necədir? Əgər bilmədisən səni deyicilər. İndi o balacalar nə deyirlər? Deyirlər, "Ləylə haldi. Əgər şərtləri bilməsən və ya birin bilməsən, deyirlər, qısardı səni, ləylə fayda verməcək." O başa düşmür. Başa düşmür heç ara. Oxslər insan. Deməsən, adam özü görsən ki, təkrar olmayanda bir daha <coughs> Az belə də nə bir atəkamı soruş deyəcəm 3-4-ün başlığı ilə fikirləşməyə. İnsan belə də təkcə olmurlar, amma o qəlbində var sənin. Olar qəlbində olmalıdır. Aydındır, yadı çağı. Yəni bax bu bu məsələyə mən dəyiş, yəni düşünürəm. Hamçımin, deməli dedi ki, "Lə iləh illallah." Ha, hə, <coughs> İlahdır, bir üçdə nə mənadadır? İlah, yəni məbud. İlah məbud mənasındadır. Və təbii ki, orada mən çox ixtilafları girmirəm. Aydındır, başqa firqələr ilah mənasında nə deyirlər? Xaliq, yəni və s. Və, və sonra hədisdə gəlir ki, mən şəhidə ən la ilah illallah kim? La ilah illallah şəhadət gətirsə. Və sonra deyir ki, vaxtə hu la şerikələ. Vəhdə hu, o təkri, la şəriqələ, onun şəriki yoxdur. Elə şey burada yenə təkrarladı, ispat elədi, yani təhkir elədi. Yenə inkarlan ispat gəldi. Vəhdə hu, ispat, la şəriqələ, inkar, onun şəriki yoxdur. Şöyəsə, inkar, ispat, el yanda gəlir, təhviyyəl məsələndə. Ben şəhdə ənlə iləhəni Allah, vəhdə hu, la şəriqələ, وأن محمدا عبده ورسوله فمحمد صل الله عليه وسلم peyğəmbər sallallahu əleyhi Allah təalanın e, qulu və rəsuludur. Və elə belə deyək. Deməli, bu da ikinci məsələdir hədisdə. İkinci məsələ də hansı ki, insanı cənnətə aparır. Cənnətə elə bir ki, açarlarından biridir. İbn Teymiyə onun görə deyəndə de ki, meyyət la ilaha illallah cənnətin açarı deyil. Deyib, bəli, cənnətdən asarıdır. Belə hər bir asanın da dişləri var. Hər bir asanın da dişləri var və namaz onun bir dişidir. Aydındır. Oricon bir dişidir. Başqa mənlər onun bir dişidir. Və belə. Və iri ki, illə ilə illəllah, Muhamməd-i Rasulullahsız olmaz. Və həmçinin sonra məli və Rasul da ərəb dilində nədir? Şey, çə, dəçi məna verir. Hətta o məktubları daşıyan da aydındır. Məktubları daşıyan da Rəsuldur. Ona görə latif şərqi məna da isə kimə peyğəmbərlik verir? Cəbrail gəlib, veli rəsul hesab olunur və ə, həmçinin ə, həmçinin rəsul, həmçinin nəbi idi. Həmçinin nəbi idi. Latin rəsulla nəbinin fərqi odur ki, Rəsul nəbidən üstün mərtəbədir. Rəsul nəbidən üstün mərtəbədir. Və rəsul da nəbinin fərqi odur ki, baxmayaraq, alimlər nə qədər fərqlər qoyublar və Şeyx Hülusan Yüteymi Nübubat kitabında olar qeyd edilir bəziləri. Olar ki, Şeyx Rəhməullah həmşək kimi, yəni birini tərcih edir və deyir ki, səhib odur ki, yəni, bu qövlərdən və s. baxandan sonra aydın olur ki, rəsul müşrik qövmə gəlir, o qovmdakı əsas şirkidir, nəbi isə ası qövmə gəlir. Ası qövmə. Ki, yəni, ən böyük müşkül məsələ, asılıdır. Məsələn, Lut əleyhissalam nəbidir, yəni, aynındır. Lut əleyhissalam, Süleyman, Davud, amma məsələn, Musa, İsa, bunlar Rəsul dey. Novtor rəsuldur ha. Yəni yeni şəriət deyir. İndi e, o birən rəyidir. Yəni məsələn, Əli rəyi var ki, tutaq ki, Nəbi yeni şəriət gəlməyən, hansı ki, o qabaq ki, şəriəti təbliğ edəndir, Rəsulsa yeni şəriət. Bəziləri tərifdə deyir ki, kime kitab verilib? Aydındır, o birsinə Nəbiyə kitab verilməyib, Rəsulə kitab verilib. Amma elə Nəbilər var ki, kitab verilib. Allah subhanətəli bu iki ayətə inə Davuda Zabura. Biz Davuda ne verdiyik? Zabur verdiyik, Davudsə nəvidir. Aydındır. O, bəzi təriflər biraz, yəni Şeyh Hristiyan tərifi, yəni, güclüdür. Yəni, o, mislərdə yeri var. Əmə Şeyh Hristiyan, tərifi daha, ə, Allah bilir, dəllər uyğundur. Lakin, əlhəm dəllər, əlhəm dəllər istilad, istiladda yəni, bir problem yoxdur. Belə də demək, belə də demək olar, çox, umumən, bilim ki budur. Yəni, rəsul da nəbidən üçlü məqamdır. Və biz də bilən, rəsullar nə qədədir? 5 tənə. Amma rəsulun sayı 315 tənədir. 315. Necə, Əbuzar rivayətində gəlir ki, 100-i peyğəmbər gəlir, onun 315-i rəsuldur. Haydındır. Bizə məlum olanlar da, rəsullar bulardır, 5 nəfər. 5 nəfər, ələ, onlar da ulul-azmdır. Deməli, ə, və lakin, burada əbd sözü, qul, yəni, nə üçün ki, Muhamməd əbduq və rəsulu, çünki Peyğəmbər sahəsinin qulu idi, yəni, şirtmin olmaz. Və sonra rasul oldu. Şirtmin olmaz, o şirtmin qabağını almaq çindir. Və sonra gəlib üçüncü məsələ. Və buyurur ki, və ənna ə isə əbdullah və rəsulü. Və Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi üçüncü məsələni gətirir İsanı. Və burada nəsranielləri bildirmək üçün ki, nəsranlıq əqidələə batildir. Çünki biz bilirik ki, nəsranlılar kafirdir yahudlar da. Allah subhanu təala təkfirdir. Maida surəsi neçə? Yəqin 73-dədir. Hmm. 73-dədir ki, bəs Allah təala buyurur ki, artıq onlar kafir oldular. Ki onlar ki deyəndə ki, Allah 3-dür. Yəni nəsrələr özləri yəni döyünüblər bu məsələdə bəziləridir İsa Allahın oğludur. Bəziləridir ruhudur. Daha bəzilərlər İsa 3-cüdür. 3-cüdür. Məryəm Məryəm oğl 3 Və Allah Subhanahu taala bu ağidan batil eləyir. Hələ kifayət ki, İxlas surəsində. İxlas surəsində Allah Subhanahu qəli ki, Läm yəli. Beləmi yuladı. Əm yəri doğmuyub, burada nəhsanlərə cavabdır və əm yürət doğmuyub həmçin ümumiyyətlə bütün firqələr, müşiklər və s. Və deyir ki, və ənnə İsa, Əbdullah və Rasulun. Və İsa deyir ki, İsa da həmçinin Abdullah, Allah'ın qulu və Rasuludur. Abdullah deyəndə Hristiyanlara cavabdır, Rasulullah deyəndə Yahudlərə cavabdır. Yəni İsa, Abdullah Və Rasulü deyəndə, burada iki dənə böyük dinə rədd olunur. Abdullah Allahın qulu, yəni Allahın oğlu deyil. Allahın quludur, o da Allahın quludur, başqa qulları kimi. Başqa qulları kimi Allahın quludur, sadəcə o, deməli, Allahın kəliməsini olub, kun-la. Kun yəni ol, kun fəyəkun, yəni ol, kun. Kun söyə, latçı oldum idi. Allah Subhanahu deyib: "Ol, o da olub." Nasranlar deyirlər ki, "Kun o özüdür." Onu görə İmam Əhməd deyir ki, hə, <gülüyor> hə. Oldu, hə, yəni kun ha. Kun ha feykun ha. Amma kun eee oldum idi. Yəni nasranlar deyirlər ki, o kundur. İmam Əhməd ha, oldu. O özüdür, yəni Allah Subhanahu. İmam Əhməd də cavab verir ki, o kun deyil. O kun ilə oldu. Ayrıca sadece kun ilə oldu, yəni ol demə ilə oldu. oldu. Necə Adem Əleyhissalam da Allah Subhanahu taala misalca deyir, İsa da məsəli Adem Əleyhissalam kimi o da Allah təala dedi, o da oldu, ruhunu firdona. Belə deyir. Və deməli Allahın İsa da Allahın kuludur. Burada əslan var rasulun. Burada Yahudilərə cavabdır, çünki Yahudilər İsa barədə xoşu gəlməz bir söz deyiblər. Ə, doğrudan düz ola kafirdilər və bu özü də köfürdür, yəni, demək həldə söz. Çünki Peyxəmbəlik iqtiham öləmək olmaz. Dəyusluqda, zatda. Peyxəmbərlər təmizdirlər. Zövcələr də təmizdir. Sadəcə, istisnadik ilə Peyxəmbərdən başqa, Lut aleyhissalamla Məsələr Məsələr Məsələr Nuh aleyhissalamdan Nuh Peyğəmbər, hə? Yəni, Lut aleyhissalamdan Nuh Peyğəmbər, biri rəsuldur, biri nəbi, orada ayədə keçir ki, ona xəyanət elədilər. Xəyanət elədilər, o, bəzə e, başı düşüblər ki, o xəyanət, yəni, kiminənse olublar, yox. Yəni, satıblarla, yəni, dəvətim qəbul eləmirlər, dəvətim qəbul eləmirlər. Yəni, Lutun yoldaşının xəyanəti necə idi? E, oğlana gələndə gerib deyirdik, bayrda, amma Nuhun isə qabır edəmədə, qabır edəmədə, qabır edəmədə, amma belə ümumən bütün Peyğəmbərlər qadınlar da salihlər oldular Aydın də, salihlər olub. Amma olub istisnalar, görsək, övladlarında. Necə ki, Nuh aleyhissalamın övladı. Aydın də, və ya İblağın atası. Aydın Deməli, İsa Abdullah və Resulü və kəlimətə hu əlqaha Məryəm. O, Allahın kəlməsi nəyə ansıq ki? Məryəmə yolladı Cebrailə. Cebrailə geldi, üfürdü İsa'nın ruhun cibindən. Cibindən, yəni yaxasından. Cib ərəbcə, bu şey dillər, boğaz çəyə. Boğaz çəyə. Hə, boğaz Ona görə ərəblər bu, döşdə ki, cib olmur. Ona görə cib deyiblər ona. Nədir, nədir, bura yaxındır. Sonra keçib şalvara da cib. Aydın da cib qoydurlar. Belə yarığa cib deyiblər əriblər. Amma əslində, əribcə cib, yəni o boynuq deyiblər. Orada üşürür Cəbrail. Bunun <coughs> cib sözcə hə. hə, və ələb sözcə və ələb sözcə. Hə, deməli və ruhi, İshan ruhi, deməli, düşür, gedir Məryəmin rəhminə və Məryəm belə hamil olur. Aydındır. Və sonra rəsuls əsləsən buyur ki, bu ruhun min. Ruh onlandır. Yəni, Allahdan xəlq etdiyi ruhlardan biridir. Ançı ki, göndərib. Və vəzlədiyilə ki, nəcə, Allahın ruhu. Və Allahın ruhu ruh gəlmib Allah çox, sifət kimi. Aydındır. Sadəcə, Allah subhanələ hərdən özünü aid edib ki, şərəfləndirmək üçün. Məsələn, Allahın evi Allah evi yoxdur, xəli şey. Allah'ın evi ehtiyacı yoxdur, əsləm. Aydın, sadıc, şərəfləndirmək üçün var, var ələb dilində, üslublarında var. Allah'ın dostu. Allah'ın dostu. Ha. Və e, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, vəl cənnətü haqq vəl nəru haqq. Dördüncü məsələdir də. Nəsə ki, cənnətə, demək olaraq, biridir işlərinə. O da cənnət və cəhənnən məsə mələ nədir? İman getirməyib. Bu da mühəmdir, rəqdaşlar. Və lə iləhə illəllah deyən, Muhammed Rasulullah deyən, gerək mütləq belə məsələləri iman getirsin. Və cənnət, cəhənnəm dəyəf ki, böyük söz, ahirət məsələlərdir. Yəni, hədistə, hədistə imanın altı hissəsindən neçəsi gəldi? Neçəsi gəldi? Allaha iman. Sonra, mələlələ iman Cebrail orada qeyd olunur adı çəkilməsə də ahirəti iman çünki ahirəti iman məsələlər ahirəti bir dənə cübə ki, ahirəti iman ahirəti iman bölmələri var onun altında ölümdən sonra ölümdən sonra insan öləndən sonra nələr var hamısın ahirəti imanı daxilidir olamısın iman ha? qəbrəzabı ahirəti imandır həşr ahirəti imandır haqqı sab Tərəzi axirəti imandır. Kim axirəti iman gətirə bir dənə onu yol gedib bütün ona aid olan məsələləri iman gətirməlidir ki, iman düzüc çıxsın, düz olsun. Həmin qardaşlar, bu indi, yəni, məsələyə fikir verin. Yəni bəzən görürsən ki, bu məsələyə küfrdür. Salam olmaz. Olmaz, yəni səndən cənnəyə iman gətirməyən kafirdir. Cənnə, yəni, cənnəvi sözümüzdənmi? Allah deyir. Və Rəsulü və iman gətirməyə Belə bir ki Allah və Rəsulun dediyini iman gətirməyib və yalan xayır. Və bəzə anladı ki kimdir gəlib oradan. Necə yox kim gəlib? Gələnlər olub da. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəyib gəlib. Cənnəti də göstərdilər, cənnəmi də göstərdilər. Gəlib bax deyir, cənnəti də gördüm, cənnəmi də gördüm. Nə demirsən onu? Onun görə iman gətirmək vacibdir. Belə demə olmaz. Belə əqidə məsələlərində Hə, əqidə məsələlərində deməli oynama olmaz. Yəni, nə gəldi demək olmaz. Hətta bilmirsənsə sus. Çünki o özü, cahilli ondan ilə gəl ki, o belə fikir vermir. Yəni, elə bilir ki, hələ belə sözdir. Necə ki, məsələ, biz özümüz də ərdən görəsən eləyəndə fikir vermirik. Amma qibət ən bir şeylərdən biridir. Hətta kifayət çıxıb gör, misal çıxıb Allah qələ. Dostumun, qardaşımın cənasında meydini, ətin yiyirsən. Gör, necə yəni O dərəkcədər. Ənçə, cahillərdə görə ki, həldən sözlər deyirlər qəribə, axrıta aid. Olmaz. Kim cənnət, cənnəmi, iman gətirir, kafir deyil. Ona görə, oynama olmaz belə məsələlərdə. Və ə, sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhə sələm davamlayır və buyurur ki, dörd dənə məsələ gətirdi. Allaha iman aydındır. Sonra mələklər iman daxildir bura peyğam peyğəmbərlərə iman, İsa qeyd olunub. Yəni kitablar da daxildir. Hə, və cənnət, cəhənnəm, axirətə iman. Hə, demə bir də Hə, bir də qəzəl qaldı. Qəzəli necə çıxardaq burdan? Nədir deyək? və andı məhə, Allah qədərdir imanı? Allah Allah qədəri, qədəri belə yazır. Ruh, can, eee, insanın ruhu gəldi. Və belə də. Allah belə yazır. Bilib, işləyib ve xəliq edib. Qədəri imanı. Dörd dənsasla sayılır. Bilmək ki, iman gətirməlisən ki, Allahın qədərini iman gətirirəm, deyirsən, deməli o mənə deməksin ki, Allah bilir, yazıb, onun işləyin oğlu və xəlq eləyir. Bunlar olmalıdır. Var o, deyir, və kəlmətə və alqaha ilə Məriyyə və min və Allah-u Teala Məriyyəmə elə yazıb, isəyə belə yazmışdır. Vəcənnə vəl-həqq vəl-cənnə həqq vən-nar həqq və cənnət cəhənnəm də məxluqdur. Yəni yaradılıb, yaradılıb səmadadlar. Öz vaxtlarını gözləyirlər. Cəhənnəmdə peyğəmbər sallətindiki gördüm cəhənnəmdə belə belə əzablar. Amma Allah bilir, gəlməyib ki, cənnəmə, mən bilən cənnə, cənnəmə kiram var indi. Və lakin cənnətə kiram var. Lakin, bədənlə yox. Ruhla. Ruhla. Peyğəmbərlərlə şəhidlər ruhu girir. Şəhid o qarın ağrısına ölən şəhidlər yox. Dövüş meydanda Allahın adını yüksək tutan həqi cəhətdə dövüş meydanda ölen olan ruhu girir ola. Aydındır. Amma bədənlə yox. Bədənlə hamısı qiyamətdən sonra başlayıcək ilməyə. O, bu, əqidəmizdir. Yəni, bu məsələ vardır. Lakin, inşallah ola bilər, yəni məsələlər, deyil etdiyimiz məsələlər qabaqda ələn geniş gələcəyik. Onda geniş toxunar Allah izni ilə. Lakin, əsas bülardır və ə, sonra Şeyx Rəximullah, əməli, Məbus Said Qudrinin rivayətini gətirir. O da Musa Aleyhisselamın. Ümumiyyətlə, indi Musa Aleyhisselamın söhbəti də ikidir. Ya Rabbi, mənə bir kəlimə öyrət ki, sənə, o kəlimə nə sənə çağırın, zikir edeyim. Lakin bu qalsın gələn dərsimizə. Yəni, hədis çünki ilə ilə həllə əzəmətli ibarədədir. Yəni, aydındır ki, ilə ilə həllə həllə deyil. Aydın qalışı kəliməyət, təuhid, eləməyət, eləməyət kəlimə deyil. Və inşallah gələn dərs, o hədis, bu kəlimə daha əzəmətliyin baş salacaq ki, Musa aleyhissalam, Peyğəmbər, Allahınla danışan Cebraisiz, İstədi Allahdan kəlmə, Allah tala dedi ki, dinə lə ilə həlləllah. Və sonra bildirdi ki, o vaxt Musa dedi ki, buna mı deyir, o Allah subhanətəkə dedi ki, əgər yerləri, göyləri, tərəzin bir tərəfinə, lə ilə bir tərəfinə qoysun, lə ilə həlləllah ağır gələr. Görününcə, əcmətli kəlmədir. Ona görə, hər bir kəlmədir o qalışdan. Ona görə, inşallah, bu qalsın, gələn dərsimizə, Allah bilir düzün, yəni bu qısa, e, yəni bu dərs barədə. İnşallah, Əmər e, qardaş, bir üç də hə? Bir, bir, bir. bir beş də alı hə? olsa. İndi görüm də, arada dərsi olmasa onun, özürlü olsa, deyərsiniz, çünki kitabdır. Bəli gəlsə, üç-dördür biz ələm oxuyaq gereq bunu. Həftədə bir dəfə olsa. Çox şükürləşdim, yox. İndi o olmayanda, çünki mən söz verə bilməm, görürsünüz, toylardır, zatı özüm də kedirəm ora-bura, çatdıra bilməyə Amma birdən də, birdən əgər belə qardaş desə ki, mən məşğul am, aynındır, siz mənə deyin, mən deyəcəm həng gəlinəm məhz. çünki kitab belə geçə biləcək üç-dördül bunu oxuyucuq. İnşallah. Necə? Nice? Allah bilir düzün, qardaşlar. Səlamu aleykum, və rəxmetullahi və bərakatım.